і його природа для мене взагалі була незрозумілою. Лікар майже щоразу, коли повертався з нижніх поверхів, на якийсь час у своєму кабінеті зупинявся біля вікна і дивився на мене. Саме на мене. Я був впевнений, що інші мешканці зали цікавлять його значно менше. Закінчився день тим, що лікар знову нас усіх зібрав і повідомив, що почне застосовувати в нашому лікуванні практику гіпнозу. З кожним по черзі він зачинявся в своєму кабінеті, просив зручно влягтися на диван і заплющити очі. Коли настала моя черга, я зручно вмостився на дивані і почув від лікаря прості слова. «Ви відчуваєте важкість в усьому вашому тілі. Не можете поворухнути ні пальцем, ні повікою». Ви засинаєте Ви прокидаєтесь Коли розплющив очі, то виявилось, що між ви засинаєте і ви прокидаєтеся Минуло щонайменше хвилин десять І протягом цього часу тривала бесіда з лікарем Цього я зовсім не пам'ятав, що однак мене зовсім не дивувало Бо я чимало взагалі не пам'ятав Я спитав у лікаря, чи вдалося йому щось дізнатися але він відповів, що спогадів у свідомості не з'явилося. Проте багатством емоційної палітри він задоволений. Є всі підстави сподіватись на швидкі результати, додав він. Оптимізм лікаря передався і мені. І того дня я засинав із думкою про краще. Ось-ось я щось згадаю. Ось ось я зможу вільніше розмовляти і пересуватися, а тоді вже і завоювання Соломеї – справа часу. Наступний день приніс нові причини для занепокоєння. Цього разу чомусь від самого ранку, ще до прийому ліків і сніданку, лікар знову зібрав нас усіх для наступного експерименту. Того разу ми мали спершу візуально визначити і ранжувати присутніх від найсильнішого до найслабшого, а після цього – змагатися одне з одним в армреслінгу. Рувимся від щастя. Усі решта з огляду на їхні вирази облич його захоплення не поділяли. Однак і того разу жоден не сперечався з лікарем. І всі взяли участь в експерименті. Наш рейтинг за силою було визначено так. Рувим, хто б сумнівався, я, а і старий Ейфай. E Потім жінки – Даліла, Соломея та Ізавель. Розпочались самі змагання. Жодних особливих правил не було. Правими руками утворювали замок, лікті на столах, а зовнішньою стороною долоні противника треба торкнутися столу. Спершу сам процес мені та всім іншим дав бурю емоцій. Щойно лікар сказав, що всі змагатимуться з кожним по черзі. Я думав лише про те, що ось ось зможу тримати руку Соломеї у своїй руці, відчуватиму її тепло і взагалі стану до неї ближчим, ніж будь-коли за ці останні дні. Що цікаво, перспективи тактильного контакту з іншими в групі ставали причиною хоч інших, але так само сильних емоцій. Ми ніколи не взаємодіяли одне з одним на такому рівні. Часом санітари торкали нас за руку чи за спину, однак це було на мить, тому і не залишало особливих відчуттів. Першим за наказом лікаря за стіл сів Рувин, а всі інші по одному підсідали та змагалися із ним. Візуальна перевага Рувима над іншими настільки впадала в око, що вся процедура більше нагадувала жертвоприношення. Кремезний чоловік із вогниками в очах без жодних зусиль змушував кожного капітулювати за мить. Інколи здавалося, що він отримує особливе задоволення, якщо під час так званої боротьби завдає болю супернику. Особливо це стало помітним у змаганні із веселом. аж скрикнув від болю, коли велика волохата рука притисла його тонку майже жіночу долоню до столу. Не було сумнівів, що насправді відбувається певний ритуал, мета якого – дати всім зрозуміти і, що найголовніше, фізично відчути, хто головний в ієрархії, що вочевидь саме формувалося. Ровими ще якийсь час не відпускав руку малого, навіть після того, як перемога вже стала очевидною. Лише слова лікаря «Соломея наступна» звільнили підлітка з лап звіра. Коли об'єкт моїх бажань опинився перед рувимом, мені за неї навіть стало лячно. І лише присутність лікаря давала безумовну впевненість, що все буде добре. Це ж лише експеримент. Саме змагання в цьому випадку не було нічим особливим. Чоловік не завдав їй болю, а вона особливо не вручалася. Але от мовчазний діалог очей до початку змагання справді вражав. Я ніби по складах читав в очах рувину. Ти з мною заради цього слабака. Моя перевага над ним очевидна. Ти повинна це бачити. Ти повинна це розуміти. Очі ж Соломеї, такі ж прекрасні, як і завжди, говорили одне. Мені байдуже. Це помітно дратувало чоловіка. І вилиці на його обличчі ставали гострими, мов лезо. «Коли дійшла черга до мене, і я опинився перед Ровимом, відчував таке хвилювання, що суперник здивовано звів вгору праву брову. Зрозуміло, я не міг сподіватись на перемогу, але вирішив, що сили боротися. Мені вкрай необхідно було справити гарне враження на Саломею та дати зрозуміти білявому супернику, що я просто так не здамся». Бій тривав недовго, але довше і запекліше, ніж сподівалися. Здається, у запалі боротьби моїм обличчям шуганув просто вир емоцій, що зовсім не було притаманне нашій групі і мені зокрема. За кілька секунд я встиг навіть щось прокричати. А що? Сам не второпав. Навіть коли мою стиснуту долоню велетень уже майже вклав на стіл, навколо все одно чулися зоякі здивування. Відчувався бій, було неприємно і навіть соромно. Але вмить усе зникло,